Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin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 lafdata dhe bekime të Allahut, qofshin bi Mohamedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familjen shokët, dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrug dheri në ditën e fund të kësaj botë. Gjitha është to, më lejoni që në filim të këti takimi, që përshëndes me përshëndetin në ngratë dhe dhe bukur islama. Assalamu alaikum vë rahmetullahi vë barakatuh. Allahu qofë në kujdesin e juaj. Allahu gjallë gjallalu huu është ajë cili i ruan ropë të ti, ku i desit për ta. Andalu si më allan e manuar që të në ruan, ku i desit për neve, të në mëshirën dhe të nëjfalë më kata tona. Jemi duke trejtuar që sa emisione dukurit negativë. Dhe kemi pasë rrasin shikuas në ruar që të njihemi me disa përre tyre, e përse fatë këtë sështë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 Nuk ka origjinë e këtij populli, këti populli që ti po e të kopras, por ti e të bojor. Nuk ka origjinë e këtij populli që ti e të frikacak, por ti e të guximshëm. Ekziston më radh. Andaj të çpo kërkuim është i kthëmi asaj që njihem me të origjinën e ston. Dhe kros qsoj është ku nderuar edhe ndershmëria dhe morali janë esenca do origjinë e këtij populli. Ndërsa i moralitë etë, pa ndershmëria janë gjëra që çka popull gjithmonë i ka urretur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 së kur që është i dhujtarija, së kur që është vrasja. Allahu Gjallahu Ala a thotë, kur flet për rabrit e ti të mirë, për rabreshët e ti të mirët të dhe vashme, kur flet për besimtarët dhe besimtarët. Allahu Gjallahu Ala i cilsën me disa cilsi që i këndërur. Dhe thotë, në kuadët të numrimit të këturët cilsive, Allahu Gjallahu Ala a thotë, wëllëdhina la yedhuna me Allahi ilahën akër.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 nuk e vrajnë njërin e pafajshëm, nuk derdhe një gjak në tokë, përveç në rastët e luftës, pa lufta të shka të të të me mbrojt në dirën e ti, me mbrojt fenë e ti, me mbrojt venë e ti, kjo të i shtetër, por të vrajnë njërin pafajshëm, në mënyrë, në mënyrë trahtare, mashtruse, të derdhe njërët njërët pafajshëm, kjo pa dëshimë së është andaluar, Tash nga të ësht Laugjallegjerali hu, ropt e ti të mirë i pastran nga idhujtaria, i pastran nga vrasja, dhe e treta, ula jeznun. E treta është sa ta nuk bëjn zina. E zina është aqe që këmë iret. Nuk bëjn mardhënje intime pa kuror. Nuk bëjn zina, nuk bëjn imoralitet. Shikujnë në ruar në qëfar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 mës i uafrani, jo vetëm që Allahu Gjallahu Ala në ndalen nga këtu akët të pëmëralshme. Por Allahu Gjallahu Ala nga vendosë edhe preventiva të duhra mës, mës i uafrani. Nga se afrimi ju jo bënd që të binin të. Dhin, pegamberi s.a.s. që ku e në ruar e dhajnë në mënyrë shumë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 Ka ponier duke u dhënuar në formë të ndryshme. Fason që pash njerëz njerëz të vendosur në një kazan të madh, i cili lart ishte i gjerë e poshtë ishte i ngushtë. Në atë kazan njerëz groha në bura bashkë të zhveshur. Klithnin, bërtetnin, bërtim të madhe. Ndësen nga poshtë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 Nuk ka mundësi më nejtë besimin zemë, nuk rinë. Dhe qofë se një liu Allah në ruajtë bënë kësi aktet pëmoralshme. Bënë kësi veprat pëhishme. Këse shumë smundje, vëllahi shumë fatkeci në popël përhapën atërë kër një popël përhapën të moralitetit. Kër një popël përhapën të zinaja, pejgamberi sallallahu a.s. ka përmendur se në atë popël kanë mu përmend dhimbje dhe smundja që kanë qenë të panjora më herët. Nuk i njeh medicina, nuk din prej ka po vin, çfarë po ndodh, nuk e kash rën. Sikur se ka shumë smundje sot që janë për hap, po marrin me miliona dhe miliona njerëz që nuk po din çfarë ti bojn. Kjo është denim kët botë për e zinas, për hapjen e sinas, për për habën e moralitetit, Allahu na ruaj. Prandaj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 dhe më du me përmanë me vite, apo sovetikaj, nuk, nuk, nuk, nuk kaj e kaj 20-30 jet, e i ka kaluar moshën, nuk është e moshënit një trio, por Allah në rojt, nga mungjeset dhe, dhe vashmish dhe besimit, nga prinshja moralit, nuk shikon më moshë, sot ka njerë që kan njëpa, njëpa kan, i kan vazhët e martuar, a djemët e martuar i kan, dhe endë dhe binë këtë mëkat, fatë këtësishtë,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 prejkë në ndirën e vazës apo bjesë në kujt. prek në kujtë. Prejkë në ndirën në kujtë për këtyjnë. Hamedi sallallahu alësallem e ka kërsnuar këtë person se mund të sprovoj që dikosht të prejkë në ndirën e familjës e ti. A nuk është kërshëm të orë? A nuk është kërshëm të orë? A nuk është kërshëm të orë? E veçë andreshtë kur keqë përdurët afërsia si kurse q që dikur është të bën zina, të bën, bën mardhënjët e tila, të, të pesta të ndyta, jashtë martesore, me ndoken nga fqinte ti. Kjo është dhe të fesh më mëkat, kjo është dhe të fesh më e shëmtuar, kjo është dhe të fesh më e keqe, për shkak se ka keq përdor besimin e dikujt, për shkak se ka keq përdor aftësin dhe mundësin për qenë afer dikujt, e ka keq përdor besimin e dikujt,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 Allahu Gjellë Gjellë Hu në ka thënë, mos i uafroni. Do të tëtë, respektoni shenjat, mos i te i kaloni vjeti kuqe, nga se te i kalime bënqe, të rëvijave bënqë, të bëndin atë që është ndaluar. Nga to që shëriati ka parapon nga preventimet është që të ullet shikimi, mos shiko, mos shiko në haram, nga se shikimi e ushtë qenë zemër me lakmi e launaruat, e kur zemët të thithë lakmi nuk bëhet rahat, diri sa ta kryen atë që po e l A një kur nuk shë, marahat është. Ollë e shekimin. Përzire me bura me gra, të qeshët e tepërt, fjallë e lastuara, lastimi i grave në fjallë, në sjellje, në ndëja, qëta këtu provokojnë. Moskujdesi i grave në veshën e tyhne, si po dalën, si po veshën, qëta këtu përhapin këtë dukurin negative. A në shirati ka para pa po këtu preventiva, në shirati ka para pa këtu preventiva që të kemi parasysh, nga se, vallaj në qovë se nuk kujdesimi, Allahu gjellegjelaluhu, si kur që ka thënë peganberi sallallahu sallam, Allahu, gjelazanë dhe hidhërohet, në qovë se, një krije se ti në tokë bën aktet pa moralshme. Kjo nuk do të ta, si kur se të kam fillim, që dikur të, të shqitit me para, ose të jetë lavire me profesion, jo, valla, s'ka nevoj, një aftonë, njëherë e me bëkët, e me meritu këtë malkim të lauta zogjel. Me e fëtën, njëherë me bëkët i përshëmtuar, e me e përvoku hidrim në lauta zogjel. Time të, të, të kujtës shumë, nga se përhapja kësaj, dukur i e nënkuptën prishen e shoqëris, rënimin e vlerave. Dhe kërë të prishët shoqërinia, kërë të rënohën vlerat, qëfar ka këptim pas tëj, tër aja që mund të arrim, porzien priorat nuk dihet ky fëmi i kujt është nuk dihet kjo gruaja kujt është a është e kti është e kti është e kti apo e ati gjasë me gjithë këtë katë një ditë të them nuk dihet ky burr i cës grua është anë kosto kjo është më shëmtuar allah na ruaj vallahi kemi frikë që allah xhalle walat na pafil me dënim në qoftë se nuk e leftim kët dukuri të ruajmë familje tona, të ruajmë vajzat tona, të ruajmë femra tona, të ruajmë djemë tanë, të ruajmë burra tanë, të ruajmë i të gjithë së bashku, që mës të njëlosim dhirë në askujtë, mës të prishim familjë në askujtë, Allah në ruajtë. Sa familje janë prish, si pasoj e këti mëkatit të ndytë, sa fmi kanë mbet, pa për kujtese prindrora, fatketësirë si pasoj e këti mëkatit të flishtet të nd Sa miçasi janë armicu me zvetë, si pasojë e këtij mëkati të dytë. Sa njëri është në burg, si pasojë e këtij mëkati të dytë. Sa njëri është i vrarë në tokë, në dhyrëz vendos, si pasojë e këtij mëkati të dytë. Sa rrahja ka ndodhur, e sa thërrja ka ndodhur, e sa plaçkitja ka ndodhur, e sa vjedhja ka ndodhur. Pse? Të gjitha, të gjitha përshka këtë zinas. Shumë e ndytë, shumë e fleqtë. Sa njërës kanë vjedhë, ju pse në hajna, po përshka këtë kinë mundësi, ta fitojnë në një vajzë apo femër që e lakmuin. Nuk kanë pas mundësi materiale. Vjedhë atje që të ketë mundësi të hargjen me diken, që në fond të ketë mundësi të ketë partner të shtratit e ti edhe u dhubilla. Sa njërës kanë në fëmite vetë pa tesha, e familje pa ushqyërë, Nuk e hargjuar para, para të fituar a me ndjërës. Nuk e hargjuar pas të pandershmeve, apo pas pëtë të pandershmeve. Pas këtyre, sa ka të tjilë? Vëllaj, ka shumë Allah në ruajtë. Përëndaj, a nuk është kjo të mërshme, a nuk është kjo turpë për të gjithë neve që të mobilizuemi dhe të ruemi nga kjo. Le të mbetet i pandershme i izoluarë. Lëtë mbetët, lëtë mbetët a i cili nuk e ruan moralin. E prish moralin, lëtë mbetët i identifikuar të di njerëzit, par mas të normalizot këpun. Mas të bëtë qështë i normale, për thështë nuk më ndodhë asë gjë. E kuptës që dikush ka pasë në si me gabuar në kaluarën. Gaboj njerëzit. Mënë këtë gabuar femra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 përveç ata që pëndohën, ata i shpëtojnë këti kërsnimi, ata që pëndohën, ata i shpëtojnë këti këtë, këtë njëmi. A në pëndohët e ka Allah Gjellewala para se dhvije me lejku i vdekes. Subhanallah, nuk e kupteve Allahi që ka i thët një femër Allah të nesër i cili e ja ka dhënë bukurin, i cili ja ka e Mir, ka dhënë pamin e mirë, dhe ajo e ka keqë përdorë, duke prish familja, duke provokuar të, të tjerë,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 atër kur kanalizuat në kanalët e dura, por kur ai vërshan, dhe merë me vete viktimat e shumë ta, është i dëmëshëm, duhet të këthet në shtratin e ti, se kurse lume, uji në duhet, veçanësh këtë thaci që në ka kapluar, në duhet uji, por nuk në duhet vërshima, po, në kemi në ujë për ujë, kemi në ujë që të mbushen lichenet tona, të mbushen pusët tona, kemi në ujë që, të largohet të atësia që për ne rizikon ditë për ditë, kimi nevoj, por a kemi loj për vërshime? Jo, vëllohet. Edhe për epsh kemi nevoj, kemi nevoj, që të, që të shtohet loj njërzor. Mirë po, nuk kemi loj për vërshim të epshit, që mërë me vene viktima, ka sa të tërë, nuk ja shohim harin kësa i begatia, për këndë dhe shëndruat në mjetë shkatruas për neve. Andaj, përhapja smundjeve, përhapja nga të resave, e urejtjeve, prishja e familjes, patrpsia, humbja moralit, dënimi dhimshëm në ahiret, nënqmimi, përbuzja, bëgjitha, hidrimi Allahot a Zogjel, dhe malkimi ti të gjitha këto, në i siel zinoja, e shumë të tjera. Nëse të shumë të evitojmë a luftujmë se bashku. Ju që një spërëhuar me këtë. Ndështë të kanë nga ta që pëmë dëgjojnë të rëpëmë shuhin, që në dështë janë spërëhuar me këtë. Pëndohu të ka Allahu azogjelë. Këthehu të ka Allahu i manuar. Gjunzohu për ati dhe kërkoj fale për ati që ke barë. Mbële këtë kapitull. Mbële! Përjetësisht mbële! Dhe kërkoj e kërkoj e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 Dhe duke u lërguan nga e që është e shëntuar dhe të mërshme. Allahu gjellë u ala në pajist dhe në zbukuroft me moral dhe mendir. Allahu në e lësë që Zotë i Gjellë e Gjellë alë hu, vajza tonë të nëjruan, djemë tonë të nëjruan, Allahu nëjruajt burrat tonë, Allahu nëjruajt grat tonë, Allahu gjellë u ala nëjruajt shashrin tonë, nga qdoj gjë që provokon hidrimi në allatë atë u gjellë, nga qdoj gjë që e siel shkatrimi në kësa Allahu gje leval e në ruajt. Shë këndë ruajt, këve ishte e që patë dëshir të dëshirë të themë në kuadrë të këti emisioni, e këtu ne e bëjmë një shpojtë të shkurëtër për të rikëthyrë më pas taj me inkodrimi në telefonatëve të juaja. Zotë i ruajt, takojmë pas këti pushimi dhe me kaqë i do fundë kësaj pjesë, këthejmë pas pak insha Allah. Shikojëstë nderuar, u rikthyen për sinë pjesën e dytë tek ti emisioni dhe në pjesën e poshtme të ekranit të juaja tashmë është i shënuar numri i telefonit përmes të cilin mund të inkuadroni të bëni pyetjet e juaja. Un dua që se si duket kimi telefonat e inkuadrojnë. Po. Do të mund? Orau, la po. Për çfarë do të, të bëni pyetje? Po orna. Hojjj, um, mësejle një hojjjë që dhe më kam së Kur'anin, Fejn, Akidin, Hadithin, dhe vazh të beshë mësejme të Gjuarada. Dhe të nëse të bidash nisje, si këm dhe të i hojjë, të të në amës poboj shirkë. Sese gjitharë yeah. fale nga tina dëqyush se këm në njësën pra nëmën pra nëmëzi. Ma shumë dëqyushna. Po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 Në përgjithësi kjo dashuri duhet të jetë e mbra në kufijve të vet. Me dash, por jo dashuria e cila e, ndikon në e, në respektim në urdhërat e Allahut azh xel, në respektimin e urdhërave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Asnjëherë duke dashur shumë një huxh, tani fillojmë fjalët e tim me kur argument dy fjalët e Allahut edhe pejgamberit. Jo, do të më ditë kush është burimi i argumentimit, kush duhet adresuar, kujt duhet kthyer kë duhet të dëgjuar, kjo duhet me qenë qartë. Në dashuria për uxhin pas kësaj nuk do ndam inshallah. Në ndonjë tjetër nuk duhet me kundruhu uxhin se bëb për diç, nëse Allahu xhalleuallahu nuk e ka bërë sebeb, ngashë kë mund me thonë shirq. Edhe pse u shirki vogël, mirë pa të kundëruarit sebeb për ndonjë gjë të mirë, ndonjë gjë që Allahu s'e ka bërë sebeb, kjo mund shambull, me thonë shirq. Për shembull, me menduar se mu fal në filan xhamia ku ka ndonjë varr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 Por me Menduse, vetë pse fona ofër di kujt, pavarësisht cilësisë të namazit, pavarësisht punëshmërisë, apo namazi mund të jetë më i vlefshëm ofërti se pak më arti që nuk bën. Kjo është ndaluar, duhet të larguaj prej prej kësaj. Allahu xhallahu u ashtov dashurin për hajde për të mirë, edh Allahu jurohet nga çuditë e shejtanit, i cili padyshimse rastet e të tilla i sulmon më të mëdha për t'i nda ato që duhen. Kemë të telefonatin ku atrojm? Selam alejkum. Aleykumus salam, alhamutullah. Jam Elisim Gajakova, jam djensi medreses përhez, da të më të abon një piti ojë. Po urna, urna. Ba, Allah urna. Ashtë halam, halam me djensi, ku djensi po anë toka, ashtë halam me marë. Po, inëshallah të ashtë që abim përgjigja. Salamu alaikum. Salam, Allah vërekatuh. Al Kimi seruar disër, së njeri unësë djensi në rrugë,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 Kemi telefonin kuadrojm? Hoi, salaam alejkum. Alejkum salaam, rahullah. Steno. Kimira Hamnasia. Po urna, urna. Asteotiçi hoja shesët qasni ti. Qafa pas një mision i çdo javë që ti e ke mësuar. Ne ku? Je leje rod mio, do më bë. Ah, teje jam këtu. Po, po, disi. Ah, po, po, po, pa çert. Okej. Pava sulë, salaam.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 Kemi të të të të të rinë kuadrojmë. Orna? Salamat e këmë. Aleykum, salamat. U është dishta me ta po një pykje. Po, orna? Nuk jam, nuk... Nuk jam minjez. Po? po? E jam të shkura për a gjalore, kasë jam kam... Po? Aki këm njën gjyna. Po? Po nuk vë ditë tash ti ke më -sh shkoj të mend për këtë se sa në gjithë ska jam po di që kam apo tash ti desh tani pyetë më mundi për një çysh shum... po mo zodi çysh se të të, të hojëlorçi ke sku ë a, a janë hojëlorçi të këndu Kur'an çka kanë thonë hojëlorçi ka ki apo kështu remalia çka ke vota gjithë remalia më shkavat e çka të kanë thonë çka ki Dikush ka thonë një ki qkel, dikush qkel, dikush vestu ka bënd, dikush qështu pëmësoj, po, po s'fodi bon, i hlasha me bënd, asilja mëzita që me bënd. E përveç mendimeve të këshia, s'ki t'i qka të tëra, po? Po, në? Vesh mendime të këshia, po t'vind, i qka të tërë s'kia, po? Po, po, po, qëtoj, dh... po, qëtoj, jo, jo, po nës'pëm janë atë. Po, po, inshallah, t'japën për një, inshallah, për një. Yes, ja, t'jitër, nuk ka, po, qëtës për më njërat. Salamu alikëm. Alikum, salamu. Uh, Njeri u, pa dyshim, uh, spravohet me veset të shëjtanit. Dhe kjo që t'i vlajnë nërruari për mende, nuk është problem vë që joti. Shumë njerëzvujnë për këti problemet.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 Qase vallai pa namaz problem e ki me rezistoi. Problema shumë. Qase namazesh kështilla. Përmendi Allahu atë xhel është fortifikata ku ti futesh brenda saj dhe rruhesh dhe i mbrut me lin Allahu xhel leuala nga këtë qytet e vese. Ata e mosu shqetso, huadhe, le haj maliat. Ato që i ke marr, largoaj ata haj maliat. Diagi, kalli, humbe ato haj maliat. Mos shko me shkrip plum kurkon. Mos shko te ndonjë varr kur kurkon. Mos shko te haj maliat kurkon. Jo valla deshinoi prato. Alhamdulillah, ti sposke kurit e der. Sa do të pyeta, a veç mendime apo ti s'e kurit? Ti ka kesh nojë, Alhamdulillah 3000 ti paske. Po të mendime që vim të largojë valla mos më bër me to injeraj. Thosën nuk po të vin. Ti më thua, hodhu në komshitë, nuk e din çka kjo. E diun se s'është rreth. Por nuk duhet më gjinzu. Injeraj. A ki prem pank fillim se ti ndoshta edhe ke shku pak më larg. E kam bju ato vetëm pak më tepër se ç'dohet. Eki pak më problem më largu, po lufta vë. Merr, rri në shoshnit e harrit, mos rivet, mos më na, mos u izolon brenda vetme me mendime, komuniko me të tjerë, biseda del. Jetoj e jetën si duhet. Shkon gja mi. Meru me meru me punë të mira. Dhe sa të kish mendimi, bëu kësaj s'po të vjen. Heqmose marr me ato. Mar ai dviën, ai troket në zemë, ai troket në vesh, troket në kokë, do me himrena, të shërtson, heqmose marr me ato. Mar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 Po, me krejtë, po, e, po. e do pësu me pësumë për bëna së puna, së kur gjo heqë, një rakon të doha gjallon, përna kanë fëmë kështë, që e ki që cikë për si mofë një sënë ki me bërë. Një ka shkruj dikoj një që kanë. One falë në të tjetë, po du më të pytuja me shku dikoj në që kanë e bërë. Po e qartë, inshallah do të mundohem e... Edhe në mardoni, këtu po e shumë e stoftë. Po, po, do të japim për gjinë, inshallah, do të mundohem e do në për gjinë, inshallah. Ok, fine, dhe. Këtu probleme që i këtë përmendë lojnë dërruar, se gruja botë nervëz, nuk është aktive në punë të shepisë, ma di edhe në raport me ty ka një fëtëftësi të theksuar, gjaktujem probleme që mund t'jën shkaktuar, si pasoj e...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 në në që regullim saktuar hormonal. Gjitha këtu mundërës jenë jen, jen pasu e kësaj. Andaj, konsultojnë mjekun ose mjekën, do shta kjo mundit. Por edhe, nuk prishpun, me shkute një një hoq, po jo këta që shkruj një, së s'dinë një hoq që shkrujnë, o me shkute ata që, një zakonisht preferojnë me shkute këta, që ata dhe më thonë, për mes metodave fetare, ledzimit të Koranit, të ndikoj në shëri, me Qandai gruaja let fillojmë me namaz nëse nuk falet. Nëse namazim me leje në Allah xhëlle ualla, çka do të qufçi ka ndodh e zbut. Përmendja Allahu te manuar. Duaja sigurisht se sikado edhe vëllaçi fole më erë. Por edhe mundesh më e marr numrin e telefonit të këtyre xhollarëve në regji pas përfundimit të këtij misioni. Do të kur përfundoj misionin, ther përsëri në regji edhe thua jam ai pyetësi që pyete për gruan më herët, ë më duhet numri i Hoxhës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 Po po urna urna. ë, uh, shoh e... uh, se so jamën gust uh, ka dëshirë mund lu. Po problemi është se, po ë problemi është se në fakultetin ku jam un, ë uh, ku jam ndonjë bashk, detë në vë praktikë, këtë di ti në fund, tash na janë vësëndit në fundit. Dëmë të në më më bujnësë, a kështirë me gjithë praktike, nuk mundë me dipl diplomu, pa kryjë praktikërë. Po. Po, po. po jë doko të pak gjatë periuda, dëmë të në dheri këmë praktikanë për më më bujnë. A kënja e këshilë me në në zonë në biçka? Po, po, inëshallah. Po, inëshallah. Selam aletë. Mekum, selam aletë. <coughs> U përmenë se ka dëshirë me më mbulu. Unë kështu e kësha bo një përmirësim. Nuk duhet mbulinë za tjetë dëshirë. Por duhet tjetë zbatim i një obligimi. Nga se dëshira është diqka që ka bëjmë, diqka vëlletara. Për la kjo është punë e mirë, kësha pasë dëshirë me bo këtë punë, jo. Duhet dëshira për të mbulu të shëndrojt në një brengë që duhet me këtë një obligimi. Nga se Allah ju ka obligu më mbulu. Dhe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 Por në duhet këtë jet në, në, në frimin e, e, e veseve, në frimin e, e friksimeve të shëjtanit, pa në vajshme. Ka se sa kanë menu se kur në blot, i qëtëja, asë kime pa skolas, punës, ka da është të lagë gjenë leone, o Allah Wallah, ja ka qilë uët, ma mirë, shumë ma mirë, se të kështë me qinë në gjendje në të ryshe. Përndaj, mbulohu, për hirtë të latë aso qenë. Dhe kryja të që ka latë ka obligu.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 Pastaj ndije që bëu të duha me liën Allah të më nduan bëazgjitë. Bëazgji kaku, adesso a muj nuk dihet çundërsa cita, çfar punë çilet, as çfar praktikë ofrohet. Kaku, ande unë të preferoj të them bulau mashëski për më tërë alhamdulillah, nuk kipën me familje me at mat, alhamdulillah mos e vana farë bulë son të bulon. Nesër ku shkon skuq shkoën buluar. Kjo është këshilla e me Allah -mas të masmire. Kemi telë në teatrin ku ndroj Selam alaikum. Aleykum u selam u rahmetullah. Ho gjithë të ndër. Përshat realitetin me fundit, i që dhe është koso, me shkumin e vlazënëve ton, luftën e sërisë. Mirë po, përte e jenë me është tja. Këto vlazënë ton përnafëtojnë se vetë vrasja është e lejume, si pas dhe djetarëve. Po që se është e lejume, sado do dietar dh thires sot s kan fazu se si oshte legume po po qe se oshte ndalume atar kupe morin kete kura do thoj se si oshte legume allah e shpreq selam aleikum aleikum selam allah bula pytesh pak se si per gjithse nuk po di per domon shkuren sirri po na për në që po dgjojm qe po kaqi per shkuren sirri edhe pse thirt o xhollarve nuk jan k drejtim do thot xhollar te kti veni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 Asë që është në tyne, për asë nuk e përshpejtojnë ramen e ati regjimi gjakpirës që ka vra, ka vra, mbi mbi 200.000 njërës ka vra, sa so atë shumë ka vra, sa so që dhe kumbët e bashkuarë janë lësë nëmruar e mo viktima. Nuk nëmrujnë mo, nuk dhimo që ka moj nëmru mo. Kja është merë, Allah në ruaj. Allah u gjëllë leo ala, e lusim zotë në madnuar, që Allah u të barë të e kjo tala ta ruan gjakën e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 të këllë që pata një lukënit bon. no. e një bërë. Por, në. Me dhërë, një akumë një që tash, shkojmë panëm, po më panë nuk dhim, po shkojmë me... gjami e aty, mas i mamit, bash në dhërë, e plus këtë hi gjami e lusë, një kanë për një bjyre qatë, një kanë për një bjyre qatë, një kanë për tash, vetën të një se, po thamë, po hiri në dhe të gjinat, më se shpik... shpikë, Në në që në krejtë më shumë nga më gjithë nga më gjithë nga më gjithë nga nga më gjithë nga. Po, po. E dhe tjetërë në një tëjtë tjetërë. Po? Tash, kam do këtu që e përdojë nërkohullin, po një tash vë gjallatë nga shumë për internet, në për internetën, televizionin të naonë. E të samë shë dëbankë shtutë, dëbankë dë shtutë, të të të të më gjithë nga dhu. A i në gjithë në në frishtë përgojë nga m Për çka unë i instaloj bazën e internetit që i kundërshtoj këtë herë se çfarë do të jep kurizmi, çfarë do të bëj të gjithë të zballko. Çao. Çao. Alhamdulillah, çka Allahu Jellal Jilal funëmi e shoft Allahu te sillë ju ka udhzuar dhe ju ka orientuar kadera e xhamis. Eshtë bukur që dy vëllezër më shku bash në xhami. Kjo është hajri më at. Dhe fakti që për fali pasimamit kjo në regull. Mirë pa mësë njohje e formës namazë nuk do të mësë gjatë shumë, nga se është të thjeshtë, nuk është të fshtirë. Forma. Do me ditë, si kështë të poplën, me i darë e qatët. Me, me ditë, për shambullë, që shfalët dreka, sabahoj, ikindija, këto punë. Me ditë, kjo e që qështë, jashtë qështë da, do me honë, mësuhet letë nuk është shumë fsht Daniares kanë probleme, por atë jotin i dikush mëson bagëvon. Nuk din duat më i thon. Ani, falo pato. Në vend të tyre, thuaj subhanallahu, thuaj elhamdullahu, thuaj la ilaha illallah, për shembull, në thua ç'din. Nuk gabon. Në safati janë sura Fatiha, elhamdullahu rabbil alamin. Kënd sa e volojë sesa këto është stylla namazit, duhet më çin kë namaz. Në kurfalesh vet po duhet të them, nësa kurfalesh pas imamit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 Më thon se kjo është haram, patë shumë se kjo është çështje që çdo musliman shpërblehet nëse nëse bën. Por nëse ai ka probleme të caktuara, do thotë, "Ti po falesh valla, ç'të më nëpër kët punë." Ja, po pse falon nëse di? A shum njerëz pyesen ata që falën? Duke menduar se ai që falet i denë këtë punë sinë fetare. Jo valla, nuk i den, nuk den. Ai po llet për vete. Ai e den me të xhuzën e namazhës barç. Kto e den se, se vetësh ë uh, duke e kry, praj nuk din pun tjera me të regu detalët e namazit ose gabimet e namazit, ose tabdesit ose pun të tjera. Andaj shërimin mere për sipër. Ata asoj që din me bindje. Ndërsa, pythjet që ti bëjnë, zidhë në problemeve që i kërkojnë, këtë dretojë të ata që duhet dhe kështu ti bashkon mes të dyjove. Edhe mërë sëvapën e shërimit, por edhe mërë sëvapën e uzime, që i këzun njerës të dira e duhur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 Kua që si po? për dide, për shamu, që shpegënë si të rastë. Po? Po të shumë ta. Ka shumë gjithë për shumë që që kanë diti që janë të botë zëna ka mënu si janë nërmali që më tonë të ty haramin për nërmali që e teke dhe verë. Po, po të shumë. Shka se për shumë të shumë ta normal që të sënë zëna. A që o të zëna dhe për shumë preke e dorët një femëne? Po. Pytja të retë. Për shumë kam jan... mallojle që më tëso komentimi na lotam në të janë ku janë të saktë pasojave për shkak të dikush kur zëshica e bën zinaja spi vendi im normal Allah o toja pregatitë kur di kënd po ku mm -hmm. që më e vren njerë me pasojë për shkak kur e bën me të keqër ku janë saktë pasojave për shkak në kët rast zinaja mund gjutom mm -hmm. o zëna pak më shumë se tem Allah shpëblef Po, e qartë alo qartë. E, në qovë se një qiftë ka filluar jetën gabimisht, jetën bashkërtore, ka filluar me... Këtu nuk mund të japim përgjigje dhe më anë përgjegjën dhe vetë. Nga se gjitho qiftë e ka një nismë, e ka një storje, e, e, e ka një zhvillim të jetës bashkërtore. Për shambull, atë nështë ta kam pasë,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 Përsuri me një rrugën që duhet, me illegjitimuar raportet, edhe më u pëndu për të kaluarën. Kjo është ajo që duhet të bëhet. Ëh, uh, prekja dorës pa dëshim se është ndaluar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë kanë ndaluar që mashkullt të prek dorën e gruas së huaj. Dhe po dëshojmë atë që kanë ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është mëkat të shkëlet. Ëh, uh, pasuete mëkateve janë të shumta si ti din pasuete mëkateve, po vullai nderuar a, a nuk është pasoj e mjaftuar që njeri ju të mitësojt me mëkatin, që njeri ju të ashtyn të uben, njeri ka bu mëkatësat dhe ka nkaluar një avdët së pëndu për mëkatit. A së është pasoj e mjaftush me e shëmtuar e këti mëkatit së kënjëri ka jetuar një avdët për pëndu për mëkatit? Kjo është pasoj. Të privuarin nga punë të mira. A së është pasoj? E ka bu gjinajnë?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 Të ndyrshme, të cilat ne mund t'i njohim, por shumë të tjera ndoshta nuk mund t'i njohim. Prandaj për të evituar pasojat e mëkateve, duhet ta shpejtojmë pendimin. Pendohu dhe pendimi me lenin Allah të manuar, pendimi i sinqert është ai cili i evitont pasojat e mëkateve. Po nëri u bën mëkat, nuk pendohet tek Allah xhallahu ala, atëherë veç vëzhg vonimi i taubas është pasojë e keqe e mëkatit. Vetë mos vazhdim me punë të mira është pasojë më katë. Vetë mëkati që ndodh pas këtij mëkati është mëkat. Knatësia me mëkatën që ka bën njëri është mëkat, e kështu me radhë. Është pasojë e keqe mëkatit. Nuk ka më mësim ose pas pasojë apo suoja. Ka pasojë. Po ka ndëshun nuk i ato si kozrën pasojë ato. A premeti? Ai psaat nuk e konsideron pasojë të mëkator për premeti, mirpo a është pasojë reale? Po është pasojë reale. Është pasojë vëllaut. Andaj, aj që i evitën, pasuajt më e mëkatev është pëndimit e kë Allah i mënduar. E inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit personët e, lësë regjinë që të ndërpen inkuadrimit telefonatën nga se kemi pyqe me SMS. Salamu alaikum aram etu Allah. Aleikum salam aram të labi reketu. Allah e shumë ble të misionim. Amin edhe ju e Allah. Amin, Arabi. E më nëzdo se e patë edhe një pyqe një dhe me gjimëve të sonetet me hëdikë në pegadurës e ëh çfarë ka vonca do ta ndërtojmë kanë një shtëpi domethënë në Venet? Po. E kjo që 12 synet si e janë domethënë kështu si pritje publike domethënë a di pyetja e shoqëres. A për ditë domethënë do ta ndërtojmë kanë shtëpi në Venet apo vetë domethënë jo? Po, është qartë, është qartë. Eh, Allahu xhdev, selamun alejkum wa rahmetullah. Selamun te wabarakatuh. Pe Gjemeli sallallahu alaihi wasallam kurse ka na dit Ibn Umere, çka të them Buhariu në Sahihun e tij ka thonë Muhammedi sallallahu a sallem, kosh i falë dyme të rekatë të gjadites, Allah huja ndërtonë një shtëpin e gjennet. Një me duke një shtëpin e gjennet, një shpive qa, atin që ka duke pas një shtëpin e gjennet. Nuk pagod me këtë bohet farë. Allah huja ndërtonë pejgamberi sallallahu a sallem, vend i veq, një shkap njëri me e pas, edhe me vendos në gjennet. Veq e i veni ku e në zënë shkopi, jo shkopi, veni, që i kanë zonë një shkopë në gjenet, ka thonë pegamesëm, khejrun në dunja vë më fija. Êshtë ma i dobeshëm, ma i frithëshëm, ma i shtrajt, se krejtë botët që ka konte. E ku është shpija? Pasaj shpija, e s'ka thonë 20.000, a s'ka thonë pegamesëm, 76.000 më këtë horë, a 100.000 më këtë horë, apo, po ka thonë shpij, Allahu Alem, sa është e shpij. Për ndaj, a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 e kujdesi për toë vazhdimisht, ja mundësuna Allahu Gjallewala që ja e shpi të zbukurohet, e të zgjerohet, e të regullohet, vazhdimisht ma mirë, e ma mirë, Allahu Gjallewala në mundësot që të kemi ndërtuar shtëpit e tjilë në gjenetin e amshuashëm. Si kur që e përmana që e ku e nëruar, me ka që një detyrujme të ndërprejmë mundësini një kodrimit, përshka këse në minunat që e kam betu të shëtë i shqytëzoj, për pyte që ka nga për mes SMS-it. Pyte e partë a lejojt me pas logari kursimin e bankë, pa marë kamatë, thish me i deponu paratë. Kemi dhe në nësaj përgjë për këtë, nëse rezikohet deponimi parave në shtëpje dhe ke nevoj të marë dhe me deponu në bankë, nuk prish punë. Për ndrysh e njëriju, me mirë me i pasë paratë të gvetja ti. Nga se dhe me ato para bankë ka punen, i qarkullan ato, e përse tisë kamatë smerë, por veta jo ja, i, i, i Ne nuk, ne nuk pajtohemi fetarisht me aktivitetin që e një zhvillam banka. Ne detyruojmë ndoje të ka njere, të kemi pun me bankë, normalisht, ose për të morë rogën, ose për të paguar gjyra, ose për bëtë transaktuar të saktuara, për jemi të detyruar. Ndërso, na që nuk jemi të detyruar, mund edhe vetë të krymë, tëre, ma mire që mështë të përdorim, këtë institucionin që li fatë këtësisht, është ndesh me m Para pak javë fala dy rekate namaz natë rreth orës 2 rreth me flës sa mbyllja shit merr sikur djive zonën e, e njëjta që më ndodhi e paradisë por jo shumë qartë fillova të shqetsohem mos ndonjë ngasje me nga shejtan a mund të jetë normale shejtani stirezan shejtani ik pi zonit andaj folti që të qënin me abdes ke fona namaz mund ti endoj për gzim gallogjet leuala ndonjë melek ndonjë diçka ndonë të rdhuk por nëse keni realisht Po shoqë të sho inshallah mund të një pergjëlim i harit për ty prandaj shejtani nuk mund thira i të marr me thirrzon. Shejtani të provokon me fjalë tjera. Shesa dyshë për rezan, shejtani nuk thirr. Jam një motër muslimane, e falë namazin, por jam e ndarë nga burri dhe jetoj me printëm e mi. Un pajtohem me çaktimin e Allahut, por printëm i marritën shumë. Po ashtu sikurçi e pajtohu ti me çaktimin e Allahut, falë dhe printë që ata të pajtohen me të. Thuo se ka qiem me syrin më e mirë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 në vend të sajnë bjelle rënin adhurimit. Jo me një vakte, me dy vakte. Ka njerës ka fillu gjumar me falë, edhe që, që që një vjetë, dy vjetë, që tri vetë veç gjumar e falë. Një, një vakte e falë. Do ka njerës sa bajnë akshamin, hu, që 5 vetë kurse loë, sa bajnë akshamin. Po e drejkës e i banë, e i këndi sa akshamit. Andaj, lëhamdule që lau ta ka dërgu mendin e halin më pëndu, nësja për fillin me qështu e të lau që fillojnë punë nga fillimi që shë nuk duhet, gjithmonë jesin me tmeta. Në qatër tim. Ga se sikur së të popleon, dite e mirë si jetë më njës. A ne që në më njës të ditës e pendimit, fila me shkëllqimin dhe rezatimin e djelit. Si duhet, mirë. Vashdo me pes vakte. Edhe letë e ki, si një vakë si pesë. Jun kuptim të shpërblimit, lërga saj. Pa, me një, një vakë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 yetafrmzuar dhe të udhzuar dhe të orientuar nga Islami burimor. Dhe kjo apo dyshim bën që të të të deportojnë devijime të shumta, tek ato tash varen nga nga kategoria, nga tarikatë që e thën varen nga uh, shumë rrethot të tjera. A permanat in Coran Fiore la Bor. Jo, po alamo permanç ka skodiç ka lidhje me, me neve këtu interesante ëh dejam mëm treguan se vetë ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të, të ka jetuar plot 63 vite ka jetuar plot 63 vite nda pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shpërngul në Medinë dhe në Medinë kanë jetë 10 vite që nga shpërngulja e tij sallallahu alajhi wasallam në Medinë kanë jetë 10 vite kanë jetë 10 vite ndaj ka vdekë në vitin e djetë higjiri. Ka vdekë në vitin e djetë higjiri. Ndërsa, së so i përket vitit që ne numërëm e te, do të tëtë nuk është esak data që është me tu, përshka këse ka dhe më spajti me rrëth lindjes e ti si mbas kalendarit që ne numërojmë. Unë kështë po a pasëshin më tepër që ne të dim data që kanë të bëjnë me historinë islame, ti dim si mbas kalendarit higjiri mështë këllinorët islam. Apo, a ka vdekë pejgamberi sasë në vitim 623, apo përshamull, apo 622, këtë të kevonit është qështë relative. Nga se ka mundit më këtë mështë pajtima, a kalinë 5, 7, 10, 5, 6, nga se ato nuk ka shenuar data kur kalinë pejgamberi sasëllëm. Nga se ka shumë njështë të mdhaj që nuk dhjetë data kur kalinë, por dhjetë saksisht data kur ka vdekë qase kur ka vdek, ka vdek ndryshe nga dita kur kalind. Kur kalind kalind është si çdo si forcë tjetër. Po kur ka vdek, ka vdek si një i madh. Apo prandaj datat e Hijjritit, data e kalendarit islamian, data që ne duhet t'i mbajmën dhe me to ne ti shohim datën e Islamit. E punë të tëra mund ti shohim me datën e tëra sipër punë. Lufta e dytë botënore. Dije skogale më, nuk kanë më hidrata e mundit modit me kalendarin që numëron. Por po them, ë, ngjaret e historisë islame, sikurse është vdekja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sikurse është për shembulla ë ngjaret e, e ndryshme që kanë dhënë. Këtu është më me ditë me kalendar hijriaptin. Me kalendarin hijriedit -he që ka filluar, do thotë me shpërnguljen pejgamberi e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë. ë Ka një pyetje që Nëma është edhe njerë e kam lëzhuar, por e kam prap para vetë nuk dhja është bërë për sëri, por ka të bëj me obligimet e obligime burit në degruaje. Në thashë obligimet e burit në degruja që punan. Gruja punaj apo nuk punaj, obligimet e burit në betin së të gjeqatojan. Nuk ishtot në një obligim burit në qëse gruja punan. Por në qëse gruja punan, a jam mundet më hinë hak burit me obligimet që në këndajti. A se me pun, ka mund zi që disa obligime që i ka në shtëpi për balë burit për ofimis milion mongo. A dhe nuk rezikohet obligime nuk rezikohet obligime të burit dhe i gruas, qëse gruja punan. Por rezikohet obligime të i gruas dhe i burit qësa e punan. A dhe ma tjepër duhet gruja me pyyt qëfar obligime kam dhe i burit, ose për shembul që kanë që të dojnë obligime dhe i burit nuk e kry qështë duhet për shka këtë punës. Kja që kam i bo kësajna e jo, të bizën stabil ato, çoft punë e gruaja, çoft punë e burra, gruaja tuaj ka obligimet e burrit, ndaj gruas ato që janë të të njoograpun. Ëh, edhe a duhet me bën jetë për abdest? Po. Për shkakun dini, po u ri banyo, edhe ka fillu me lodhur, ka fut u në gojë, huni ka la syt, kur e ka lodhur në gjatë kanë, u po, pse unë s'marr abdest më? Mamir, tani më i has, jetë. Një duhet çka fillimi, me përmend Allah, bismillah dhe më pas jetë me, me marr abdest.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 ka çanë ditë ku ka vendin e ti, data që bajnë çan, parsujë fetare ta dinë se bëjnë mëkat dhe dëbojnë me lajke nga shtëpia, dhe gjithashtu, gjithashtu, do thotë zhvlersojnë shumë punë mira që i kanë bën më herët. Ës zhvlersojnë shumë punë mira që i kanë bërë më herët, dhe kjo ishte pyetja fundit e personit dhe, dhe përgjigjja e fundit shikuar nëruar në, në pyetjet që kanë qenë përmes SMS-it. Ne këtu japim fund, dera Allahun e manduar që të na takon vërtetë mirë në punë të mira. Allahu Jallahu Ala, na ndihmovë në këtë rukë. Allahu te bareke o ta le në dhash sukses në këtë bod në bod të të të të na të të. Allahu në lësë si Zotit në i shëran të smurit të të. Dhe Allahu në lësë si Allahu Jallahu Ala, ata që kanë vdikur, Allahu ti më shëran, ti begatën me të mirët e ti, të, të, të, të, të afalë me katët dhe të në bashkën së bashkën me ta në gjennetit e ti në esër ditën e gjëkimit. Dhe në takimin arshën, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa <xshtë>